до того майже виключно рослинні. Спроби рельєфних форм трапляються надзвичайно рідко. І майже так само рідко зустрічаються й орнаменти цілком геометричні. А коли вони зустрічаються, то завжди у вигляді малого кола, розеток, колових смуг, зегзагів, хвилястих ліній та спіралей. Притому здебільшого все це є стилізацією рослинних форм. А щодо рослинних форм, що мають цілком виразний рослинний характер, то й вони до певної міри підлягають стилізації, а це вказує на дуже давню традицію та на сталість орнаменту. Рослини, що в'ються, гілля, квітки. Тарідше овочі становлять звичайний матеріал для сюжетів розмальованого посуду. А тваринні форми, як, наприклад, метелики, риби, птиці тощо, трапляються відповідно дуже рідко. Як на зразок тваринного орнаменту в українській кераміці, можемо вказати на посуд що його виробляє майстер Ілля Бацута в містечку Зінькові Летичівського повіту на Поділлі. Як формою, так і орнаментом цей посуд нагадує відому діпільську кераміку старовинної Греції. На рожево-жовтому тлі посуду цей розмальований брунатними горизонтальними поясками геометричного орнаменту. Притому у верхніх поясках намальовані, правда, досить примітивно ріжні тварини. З тонів бару зустрічаються найчастіше брунатні, що переходять у червоні та зелені. Тло, звичайно, жовте і переходить трохи до брунатного на Полтавщині. На Катеринославщині тло біле так само, як у деяких місцевостях Галичини. На Київщині, а особливо на Поділлі, воно темне, іноді і цілком чорне. На Півночі, особливо на Чернігівщині, орнаментація дуже бліда та бідна. Яскравість та багатство її посилюються, як і взагалі всі відзначені риси українського племени, з Півночі на Південь та з Сходу на Захід. Цілком аналогічне явище ми побачимо далі на вишивках на полотні та сукні. Гончарне мистецтво на Україні розвинулось у далеко більшій мірі, ніж у Великоросії, де й досі переважає головним чином дерев'яний посуд. В той час, як на Україні весь посуд без винятку робиться на ножному колі, у Великоросії, особливо на півночі, утрималося ще й досі ручне гончарське коло. А витискання візерунків на посуді робиться ще й тепер за допомогою трісочки. Новгородська губернія. У Костромській губернії для міцності ще оплітають посуд смугами з березової кори. Цілком можливо, що менший розвиток гончарства у Великоросії залежить не тільки від великої кількості дерев'яного матеріалу, але й від етнічних впливів, головним чином фінських. Щодо українського гончарства, то деякі форми, а головним чином орнаментація – з перевагою рослинних форм та зеленої барви, примушують нас припускати можливість іранських впливів зі Сходу та грецьких, придунайських з Півдня та Заходу. Цілком правдоподібно, що для України не перейшла, не залишивши жадних впливів, і висока гончарна техніка домікенської доби. А взагалі, Простежити послідовний розвиток нашого гончарства та культурні на нього впливи поки що дуже тяжко. Але безперечно можна сказати одне, а саме, що початки гончарства на Україні –